На певну загибель, правдивий шлях, на правильній, на правдивій дорозі, слушно робить син. Іноді поятись з прикметниками правильний, поправний, уживають і прикметника вірний, у таких висловах, вірний переклад, вірний рисунок, малюнок, цебто відповідний оригіналу натурі. Точний. Словник з редакцією Кримського Вірогідний та ймовірний Ці прикметники часом вважають за тотожні І помилково пишуть «Я знаю про це з імовірних джерел» Таке припущення вірогідне А треба було написати «наупаки» У першій фразі вірогідних, у другій імовірне. Прикметник вірогідний означає цілком певний, цілком правдивий, достеменний, перевірений. Вірогідні написання букви І замість О починаються з 14-15 віків Кримський. А імовірний це той, що його можна тільки припускати. Пригоди були довгі, плутані, і завжди переходили межі ймовірного, Козаченко. Крім того, слово «імовірний» означає що довірливий, той, що легко вірить. Імовірний він дуже, найбрехливішому брехонові ладен зараз повірити. Славник за редакцією Кримського. Горішній, верхній, долішній, нижній. Як правильно сказати? Горішня полиця чи верхня? Нижній кінець стовпа чи долішній? Таке питання постає навіть перед тими, хто добре знає українську мову, але не визначається відчуттям її. Чи є якась значеннєва різниця між словами «горішній» і «верхній», «долішній» і «нижній»? Чи однаково, приміром, що «горішній», що «верхній»? У деяких випадках ці слова бувають справді тотожні. Наприклад, у назвах місцевості, надто коли її визначають за течією річки. Верхні і нижні млини, горішні млини, а також у назвах вітрів. Верхній вітер і горішній на Дніпрі і Кубані. Але в деяких висловах треба вжити саме одного слова, а не другого. Якось, приміром, горішня хата, кімната в бік гір, верхні зуби, верхня щелепа. Словник Грінченка. Верхній одяг, верхня хортиця, Дніпровий низ. Полиця може бути горішньою і верхньою, залежно від тексту. У вагоні чи у шафі Горішньо полиця, бо і приладнено вгорі. Якщо кілька полиць покладено купою долі, одна на одну, то полиця, що лежить зверху, звається верхньою. Так само є певна різниця між словами «нижній» і «долішній». Нижній – це той, що міститься нижче від чогось. Червоний відблиск від нього багаття – висіває нижні гіллячки чорних верб. Коцюбинський. А долішній той, що при самому долі. Долішня частина під робить чималий виступ. Леся Українка. З цього можна зробити висновок, що не слід давати переваги якомусь одному слову над іншим, або ставити ці слова на умання не вважаючи на вимоги тексту, бо так звужуються наші мовні можливості, а тим самим збіднюється мова. Громадський, громадянський, цивільний.